Aneška vrátila do pokoje. Kristýna tvrdě spala a chrápala chrapotem lidí, kteří se prohánějí v bylinkovém nebi. Hrnek ležel vedle postele. Nebylo to špatné, ujišťovala sama sebe Aneška. Kristýna opravdu potřebovala posilující celonoční spánek. Od Anešky to vlastně byl samaritánský čin, Obrátila svou pozornost ke květinám. Bylo mezi nimi hodně růží a orchidejí. U většiny z nich byly připevněny navštívenky. Mnoho šlechticů, jak se zdálo, obdivovalo zpěv, nebo spíše zpěv, který vycházel z úst ve tváři, jako měla Kristýna. Aneška naaranžovala květiny podle lankreského způsobu. Spočíval v tom, že uchopíte nádobu s vodou do jedné a kytici do druhé ruky a energickým pohybem sunete druhé do prvního. Poslední svazek květin byl menší a ozdobený rudou papírovou manžetou. Nebyla v něm navštívenka. Nebyly tam dokonce ani květiny. Někdo jednoduše zabalil hrst začernalých, pichlavých, růžových stonků do papíru a postříkal je voňavkou. Vůně byla kořeněná a velmi příjemná, ale i tak to byl hloupý vtip. Hodila je do koše na odpadky, zhasla svíčku, sedla si a čekala. Nebyla se jistá na koho? Nebo na co? Po několika minutách si uvědomila, že z koše na odpadky vychází zvláštní záře. Bylo to slabé světelkování, náznak světla podobného svitu nemocné světlušky, ale bylo tady. Po všech čtyřech dolezla ke koši a nahlédla do něj. Na suchých stoncích byla růžová poupata, průhledná jako sklo, Viditelná jen díky tomu, že okraj každého okvětního plátku slabě světelkoval. Poupata se chvěla a blikala jako světelka nad močálem. Aneška ketičko opatrně vytáhla z koše a v temnotě nahmátla prázdný hrnek. Nebyla to zvlášť příhodná váza, ale zatím bude stačit. Pak si znovu sedla a pozorovala duchům podobné květy, dokud... Dokud někdo nezakašlal, trhla sebou a uvědomila si, že usnula. Madame, pane, hlas byl melodický. Zněl tak, jako kdyby se mohl každým okamžikem pustit do zpěvu. Dejte pozor, zítra musíte zpívat roli Laury v opeře Il trucatore Máme před sebou mnoho práce. Jedna noc na to skoro nestačí. Nejvíce času nám zabere árie z prvního dějství. Ozval se krátký úryvek hudby hraný smyčcovými nástroji. Vaše vystoupení dnes večer bylo dobré. Ale jsou tady jisté věci, které stále ještě musíme vylepšit. Tak prosím, to vy jste poslal ty růže? Líbí se vám? Kvetou jen v temnotě. Kdo jste? Byl jste to vy, koho jsem před chvílí slyšela zpívat? Na okamžik zavládlo ticho. Ano, po chvilce. Takže si proberme roli laury v Il Trucatore což znamená mistr převleků. Někdy se té opeře vulgárně říká muž tisíce tváří. Když čarodějky následujícího dne dorazili ke kanceláři pana Kozlovrcha, našli tam obrovského trola sedícího na schodech. Přes kolena měl položený sukovitý kej a když je uviděl, zvedl proti ním dlaň podobnou ryči. Do vnitř nikdo nejde. Pan Koslovruch poraduje. A jak dlouho asi bude ta jeho porada trvat? zeptala se báby. O, pan Koslovruch, on velmi dlouhý poradník. Báby vrhla na trola odhadující pohled. A už působíš v nakladatelském podnikání dlouho. Už od toho rána, co dneska? Odpověděl pišně. A to zaměstnání ti dal pan Kozlovrech. Jasnačka, přišel k nám do ulice v Kamenolomu a vybral si mě zvlášť kvůli tomu, Abych mu dělal. Trolovo čelo se zvrástilo v namáhavé snaze vybavit si neznámá slova. Prošlápoval širokou stopu v rychle pádícím světě vydavitelů. A co přesně budeš dělat? Vydavitel? Ne, to retraktor. Promiň, řekla stařenka, odstrčila báby a postoupila ku předu. Brstvy, jaké máš ty, bych poznala všude. Ty jsi od hory v Lankre, že? Jo, a co? My jsme paké v Lankre. A dítě. Tohle je báby zlopočasná, abys věděl. Trol na ní udělal nevěřící obličej a pak se jeho čelo znovu pokrylo úvozy a puklinami a on otočil tázavý pohled k báby. Ta přikývla. Pá, co jí by hoši, říkáte a o, -o, -o graha, a pamatuješ? Ta, která je třeba se vyhnout. Tral se podíval na svůj kej, jako by zcela vážně uvažoval o možnosti, že se utluče k smrti. Báby ho poplácala pomechem pokrytém rameni. Jak se jmenuješ, mládenče? Karbo, rundu, slečno, zabrumlal. Jedna noha se mu začala nervózně třást. No, jsem si jisté, že si tady v tom velkém městě brzy zařídíš docela slušný život. Jo, a proč bys na tom nezačal pracovat hned pět? Trol na něj vrhl vděčný pohled a dal se na útěk, při kterém se ani nenamáhal s tím otvírat si cestou dveře. A vážně mi tak říkají. Eh, mm -mm, že jo, řekla Stařenka a sama sobě dupla na nohou. Je to samozřejmě takový výraz úcty. Ehm. já vždycky pro troly dělala, co jsem mohla, dobře to víš. A co trpe slíci? Řekla báby s výrazem někoho, kdo zcela nečekaně objevil na nose čerstvý uhřík a nemůže odolat pokušení ho vymáčknout. Ti pro mě taky mají nějaké jméno. Víš co, pojďme se radši podívat na toho kozlobrcha. Kita! No, víš, myslím, že je to kezerek dvdus, vypravila ze sebe stařenka. Ech, báby byla celou cestu nahoru po schodech až nezvykle tichá. Stařenka se neunavovala klepáním. Otevřela dveře a zvolala do místnosti Pouk, pane kozla brchu, bo jsme zase my, jak jste řekl. Na vašem místě bych se nepokoušela bylé z toho okna. Jste ve třetím patře a ten pytel z peněz by vás mohl pěkně rychle strhnout dolů z římsi. Muž v místnosti se přesunul, takže mezi ním a čarodějkami stál pracovní stůl. Nebyl tam dole náhodou troll? Ten se rozhodl, že s vydavatelským řemeslem končí, informovala stařenka. Sedla si a vrhla na zmateného nakladatele široký úsměv. Předpokládám, že pro nás máte nějaké peníze? Pan Kozlovrek si uvědomil, že je v pasti. Když hledal vhodnou odpověď, přeběhlo mu tváří několik rozporu plných výrazů, pak se usmál skoro stejně široce jako stařenka a posadil se proti ní. E, pochopte, v tomto okamžiku je situace velmi složitá. E, abych se vám přiznal, nepamatuju si, kdy jsme na tom byli hůře. Dodával s jistou dávkou předstírané poctivosti. Podíval se do tváře báby zlopočasné. Jeho úsměv zůstal, kde byl, ale zbytek jeho tváře se začal pomalu vytrácet. Zdá se, že lidé v poslední době přestali kupovat knihy a cena leptů, věřte, je to strašné. Každý, koho znám, si pravidelně kupuje váš kalendář. Přerušila ho báby. Řekla bych skoro, že v lankresi ho koupí každý. Všichni obyvatelé horberaní hlavy si kupují váš kalendář. Dokonce i trpaslíci. A to je nějaká spousta půl tolarů. A dětina kniha si taky nevede špatně. No, to víte, jsem rád, že je tak populární, ale vezměte si distribuce platpodobních obchodníků o potřebování všech... Stránky z vašeho kalendáře vydrží většině domácností celou zimu. Tedy pokud není nikdo nemocný. A papír je tenký a hladký. Můj seň jasoň se kupuje rovnou dva kalendáře. Ale on má opravdu početnou rodinu. Dveře u botky se někdy ani nestačí zastavit. No, ano, ale víte, háček je v tom, že já vám vlastně ani nemusím nic platit, vypravil za sebe pan Kozlovr, který se řeč obou dam pokoušel ignorovat. Jeho úsměv teď měl celý obličej jen sám pro sebe. Vy jste mi zaplatila za to, abych tu knihu vytiskl a já vám vaše peníze vrátil. Myslím dokonce, že se naše účtárna zmílila o nějakou malou částku ve váš prospěch, ale to po vás nebudu... Hlas se mu vytratil. Báby zlopočasná začala rozkládat kus složeného papíru. Tahle proradství nebudoucí rok. Kde jste je vzala? Půjčila jsem si je. Můžete je dostat zpět, pokud si to budete přát. A co je s nimi? Jsou chybná. Co ti myslíte? Jak chybná? Jsou to přece proradství? Nevěřím, že příštího května bude v klači pršet karý. Karý tak brzo v neseženete. neseženete. Hmm. A vy se snad v otázkách předpovědí a věžte, vy znáte co? Už klíbo se Kozlovrch. Vy co? Já vydávám kalendáře s předpověďmi celé roky. Přiznám, že nejsem nějak zvlášť dobrá v předpovídání věcí na rok dopředu jako vy. Ale jsem naprosto přesná v předpovědi na 30 vteřin. Vážně. Tak co se tady stane během 30 vteřin? Báby mu to řekla. Kozlovrch zařval smíchy. Oh, he, he, ale to tohle to je he, he, he, skvělý vtip, to byste pro nás měla napsat. Přísahám není na to, když je člověk stižádostivý, že? No to je lepší, než samovolné vznícení biskupa z kvirmu, a to se ještě nestalo. Tak během třiceti vteřin, říkáte? Ne. Ne? Teď už za 29 devět vteřin. Opravila ho báby. Pan Štandlík přijel do opery časně, aby zjistil, jestli dnes už někdo zemřel došel až do své kanceláře, aniž na něj ze stínů vypadla mrtvola. Skutečně nečekal, že to bude takové. Měl operu rád. Všechno to v ní vypadalo tak umělecky. Viděl stovky oper a prakticky tam nikdo nezemřel. Něco takového zažil jen jednou při baletní scéně v Latriviatě, když partner vyhodil prima balerínu s přílišnou vervou a ona padla na klín po staršímu džentlmenovi v první řadě. Jí se nestalo nic, ale po starší džentlmen v jediném, nepopsatelně šťastném okamžiku zemřel. Někdo zaklepal. Pan Štandlík pootevřel dveře jen na několik centimetrů. Kdo je mrtev? Ně, Ni, pane štandlíku, nesu vám poštu. Ach, to jsi ty, Valtře, děkuji ti. Vzal si štůsek dopisu a zavřel dveře. Byly tam účty. Vždycky tam byly účty. Opera běží prakticky sama, říkali mu. Ano, to byla pravda, běžela sama, ale na peníze. Rychle se probral dopy, byla tam obálka se znakem opery. Podíval se na ní tak, jako se člověk dívá na velmi divokého psa uvázaného na velmi tenkém vodítku. Obálka nedělala nic, jen si tam tak ležela a vypadala zalepená, jak už tak obálky většinou vypadají. Nakonec si nožem na papír rozpáral od jednoho konce k druhému a odhodil na stůl, jako by ho mohla pokousat. Když se o to nepokusila, váhavě se pro ní natáhl a vytáhl složený dopis. Ten zněl. Drahý štandlíku, byl bych vám velmi zavázán, kdyby dnes večer Kristýna zpívala roli Laury. Ujišťuji vás, že je více než schopná. Myslím, že druhý houslista je poněkud pomalý a druhé dějství bylo upřímně řečeno hrozně utahané. To mi vážně nestačí. Dlumočte za mě mé přivítání senioru Bazilikovi. Gratuluji vám k jeho příjezdu. S přáním všeho nejlepšího, duch opery. Pane Sardeli, Sardeli byl nakonec nalezen. Přečetl si vzkaz. Nemáte snad v myslu se temu podřídit, že ne? Ale ona opravdu zpívá skvěle Sardeli. Myslíte to nulíčkovic, děvče? No, tedy jistě. Vy dobře míte, co myslím. Ale tohle není nic jiného, než vydírání. Myslíte? Vždyť on nám vlastně ani ničím nevyhražuje. Nechal jste ji, chtěl jsem říct je, samozřejmě. Nechal jste je zpívat včera večer. A k čemu to bylo dobré chudákovi panu muzik Futerelovi? A co byste mi radil vy? Ozvalo se několik zmatených úderů na dveře. Pojď dál, Valtře, zvolali současně pan Štandlík i Sardeli. Dovnitř se všoural Walter s putnou uhlí. Navštívil jsem velitele Elánie z městské hlídky, řekl Sardeli. Řekl mi, že jsem dnes večer pošle několik svých nejschopnějších mužů. Inkognito. Mám dojem, že jste řekl, že jsou všichni neschopní. Sardely pokrčil rameny. Musíme to řešit tak, jak se takové věci řešit mají. Věděl jste, že doktor muzik Futeral byl uškrcen ještě předtím, než byl zavěšen. Oběšen? Opravil ho bezmyšlenkovitě štandlík. Lidé se věší, jen mrtvé maso můžete někam zavěsit. Skutečně, zavrtěl Sardely hlavou. Děkuji vám za informaci. No tak tedy chudák starý muzik futeral byl prostě uškrcen. A pak ho tam zavěsili. Tedy musím vám říci Sardeli, že máte poněkud nevhodný smysl pro... Už jsem hotový, pane Štandlíku. Ano, děkuji ti, Valtře, můžeš jít. Prosím, pane Štandlíku. Walter za sebou velmi pečlivě zavřel dveře. Já si myslím, že tady je skoro vhodný, ohradil se Sardely. Jestli nenajdete nějaký způsob, jak si poradit s... Není vám nic, pane štandlíku? Cože? Štandlík, který upíral pohled na zavřené dveře, potřásl hlavou. Aha, ano, hm, Walter, co je s ním? Je v pořádku, doufám. Na no, má své drobné legrační zvláštnosti. Ale je naprosto neškodný, jestli myslíte tohle. Někteří z kulisáků a pár lidí z pomocného personálu jsou k němu občas dost krutí. Znáte to? Jednou ho pošlou pro plechovku neviditelné barvy, po druhé pro díry na hřebíky a tak dál. Věří všemu, co se mu řekne. Proč? Ale jen tak mě něco napadlo, já, to ale vážně, hlupák. No, řekl bych, že technicky by se to o něm dalo říct. Ne, já myslel. Och, na tom nezáleží. Báby zlopočasná se stařenkou Ogovou opustili kancelář pana Kozlovrcha a rezervovaně kráčeli ulici. Alespoň Báby kráčela důstojně a rezervovaně. Stařenka za ní o něco zaostává. Každých třicet vteřin řekla. Kolik, že to vážně bylo? 3270 dolarů a 87 sedm pencí, odpověděla jí báby. Vypadala zamišleně. Myslím, že to od něj bylo hezké, že prohlídnul všechny popelníky aby z nich vytahal všechny ty zatoulané měďáky, alespoň ty, na které dosáhl. Kolikže to vážně bylo? 3270 tolarů a 87 pencí. 70 dolarů jsem v životě neměla, zasněla se stařenka. Já neřekla jen 70 tolarů, já řekla... Ale já, já vím, ale já se k tomu propracovávám postupně. To je jedna věc, kterou musíš penězům přiznat, kde tě pěkně vytočit. Já jenom nechápu, proč si musíš dělat peněženku z nohavice u Protože to je to poslední místo, kde by je někdo hledal. Povzdechla si smutně stařenka. A kolikže si říkala, že to bylo? 3270 dolarů a 87 pencí. Tak to budu potřebovat mnohem větší pek sluvu. Budeš potřebovat mnohem větší krb. No, každopádně bych teď potřebovala mnohem větší mnoha věce. Strčila loktem do báby. Co ke mně budeš muset chovat uctivně, když jsem bohatá. Jo, to určitě, přikývla báby s nepřítomným pohledem. Nemysli si, že a tam neuvažuju. Najednou se zastavila. Stařenka do ní narazila, až drobné zachřestily. Před nimi se tyčilo průčelí opery. Musíme se tam vrátit a dostat se dole, že číslo osm. Krompáč a přestkat bláto a je po vtákách. Nejsme tvůj nev. A kromě toho, vloupat se tam by nebylo to pravé. My musíme mít právo tam být. Uklízečky. Mohli bychom dělat uklízečky a... Ne, to by nebylo správný, abych já ve svém postavení dělala uklízečku. Ne abychom si při tvém postavení fakticky nemohli davalit. K budově opery přijel kočár a báby vrhla na stařenku dlouhý pohled. Ale pořád ještě bychom mohli udělat jednu věc, řekla a mazanost z jejího hlasu odkapávala jako karamel. Mohli bychom si léži osm koupit. Báby našla, řekla stařenka. Lidé spěchali dolů po schodišti, upravovali si manžety a vázanky a všude bylo vidět ulepené výrazy uvítacích výborů. mi mají v prách prodát, myslíš, naklonila báby hlavu ke straně. Omíhrají lidé a apere musí pokračovat. To znamená, že někdo musí být ochotný predat vlastní babičku, když za to dostane dost peněz. No, ale i pak by to stálo celý Mailand. zamračila se stařenka. Pak si všimla báby na triumfálního výrazu a zasténala. Ale esme, chtěla jsem si ty peníze odložit na starý kolena. Na chvilku se zamyslela. Ale ani pak by to nešlo. – Hele, podívej se na nás, my přece vůbec nevypadáme jako ty správní lidi. Z kočáru vystoupil Enrico Basilica. – Ale známe ty správné lidi, broukla báby spokojeně. – Och, jsme. Zvonek nad dveřmi obchodu vydala rafinovaný zvonivý tón jako kdyby se styděl udělat něco tak obyčejného, jako zazvonit. A sebe byl dal přednost tomu, kdyby mohl nenápadně zakašlat. Tohle byl nejvznešenější a nejmódnější morporský módní salon. Jedním ze způsobů, jak to dát najevo, bylo odstranit všechno, co by připomínalo tu hloupost zvanou obchod a tam nenápadně naaranžovaný kus drahého materiálu jen naznačoval nabízené možnosti. Tohle nebyl obchod, kde by se věci kupovaly. Tohle bylo něco jako odpočinkové obchodní centrum, kam jste zašli na šálek kávy a kus řeči. Bylo možné, že na základě té uvolněné tlumené konverzace změnilo 4-5 metrů některé z těch drahých látek jakoby mimochodem majitele, a přitom se neodehrálo nic tak mrzkého jako obchod. Bakrámo, vykřikla stařenka. Z nenápadného závěsu vyšla jakási dáma a změřila si nosními dírkami podivné návštěvnice. Jste si jistý, že jste vešli správným vchodem? Paní rozbřesklá byla vychována k tomu, aby se chovala slušně jak ke sloužícím, tak k obyčejným lidem, i když vypadali tak ošumněle jako tyhle dvě staré ochechole. Pohle moje přípalky, ne? Si chce koupit nový šaty, řekla ta menší kulatá. na noblesní, s tou sokní, co se za váma táhne a s vyspaným zatkem. Černé, dodala ta hubená. A chceme taky všechny ty bolovinky, co k tomu patří. Malej pytlík na probážku, brajle na tyčce, no prostě všechno. Myslím, že to by všem mohlo stát trošičku víc, než kolik jste se rozhodli utratit, řekla paní rozbřesklá. Kolik je to, trošičko? Víte, tohle je opravdu velmi dobrý salon. Proto tady jsme? Nechceme žádný povl, já se jmenuji stařenka Ogová a pohled Madame Esmeralda von Donnerwetter. Paní rozbřez si se smíšenými pocity změřila Madame von Donnerwetter. Nebylo pochyb o tom, že ta ženská má jisté držení. A pohled měla jako hraběnka. De Blancre. A mohla mít konzervatornu, kdyby o to byla stála, alebo ona to nestála. Hm, paní rozbřesklá se rozhodla, že s nimi bude chvilku hrát jejich hru. A jaký styl jste tak měla na mysli? Něco noblesního. Víte, byla bych ráda, kdybyste mi přece jen poskytli trošičku blížší informace, co kdybyste nám nějaké šaty ukázala řekla Madame Esmeralda a sedla si. Je to do apery. Oh, snad a má? Bled Esmeralda má abon všude, odpověděla stařenka Ogová pevně. Paní Rozbřesklá měla chování charakteristické pro její společenskou třídu a její výchovu. Byla vychována k tomu vidět celý svět jistým způsobem. Když se svět začal chovat poněkud jinak, než byla zvyklá, vyvedlo ji to z rovnováhy, ale stejně jako gyroskop se nakonec vzpamatovala, vyrovnala a točila se dál, jako kdyby se vůbec nic nestalo. Kdyby se civilizace zhroutila a zbytky lidstva, které se zachránili, se museli živit šváby, paní rozbřesklá by i pak používala ubrousek a dívala se svrchu na lidi, kteří své šváby nejedí správným způsobem. Takže já vám hm, ukážu nějaké modely. Omluvte mě na okamžik. Vydala se do dlouhé díldy za obchodem, která byla mnohem méně vznešená. Opřela se o stěnu a zavolala svou hlavní švadlenu. Mildred, mám tam dvě velmi podivné. Zarazila se. Ony šli za ní. Procházeli uličkou mezi řadami švadlen a krajčích, zdravili je a prohlíželi si šaty naaranžované na krejčovských panách. Rychle je dohonila. Jsem si jistá, že byste raději... Kolik byste stáli tyhle? Obrátila se k ní Lady Esmeralda a prstem šťouchla do modelu vytvořeného pro vévodkyni vdovu Skvirimu. A Obávám se, že tyhle nejsou na prodej... A kolik by stály, kdyby byly na prodej. 300 dolarů, řekla bych, odpověděla jí paní rozbřesklá. Takže 500 by byla tak akorát. Podívala se na ni Lady Esmeralda. Ano, vytřeštěla na ni oči stařenka. Myslíš, tam myslíš, tam myslíš vážně? Šaty byly černé. Tedy teoreticky byly černé. Byly tak černé, jak černé je špaččí křídlo. Byly z černého hedvábí, s černými korálky a černými flitry. Byla to černá barva na dovolené. Zdají se být tak mají velikosti. Vezmeme si je. Zaplaťte ženě, Gita. Gyroskop paní Rozbřesklé se zběsile roztačil. Vezmete si je? Hned? 50 dolarů? A, a zaplatíte? Zaplatíte hned? V hotovosti? Dahledni na to, dítě. Ach, oh, oh, teba, jo. Stařenka Ogová se otočila ke společnosti stydlivě zády a zvedla sukni. Ozvala se celá řada zašustění, elastických zadrnčení a když se nakonec obrátila, držela v rukou objemný sáček. Odpočítala padesát téměř horkých desetitoladových mincí do neodporující dlaně paní Rozbřesklé. A teď se vrátíme zpátky do obchodu a mrkneme se po těch ostatních věcech, prohlásila Lady Esmeralda. Já osobně dávám přednost pštrosým peří a taky potřebuju jeden z těch širokých plášťů, které dámy nosí a taky vějíř s černou krajkou, a proč se taky nemrknem po nějakých pěkných diamantech, když už jsme v tom? Zeptala se popuzeně stařenka. Dobrý nápad. Odcházeli uličkou mezi krejčovskými stoly a paní rozbřesklá slyšela, jak se dál přou. Podívala se na peníze ve své dlani. Věděla toho o penězích dost. O starých, které byly částečně posvěcené tím, že je lidé střádali a pili na nich celé roky. I o nových, které jakoby mimochodem vydělávali všichni ti zbohatlíci, kteří v posledních letech proudili do města. Ale v hlubinách své napudrované hrudi byla Ank Morporskou obchodnicí a věděla, že nejlepší sortou peněz jsou ty, které jsou v její ruce, ne v ruce někoho jiného. Nejlepší peníze jsou moje, ne tvoje. Kromě toho byla natolik snob, že si pletla hrubost s dobrými způsoby. Stejně jako pro ně nemohli být bohatí někdy blázni, byli jen výstřední, nemohli být ani hrubí, byli jen upřímní a otevření. Pospíšila si zalady esmeraldou a její podivnou přítelkyní. Sůl země, pomyslela si. Dostihla je právě včas, aby vyslechla tajemný rozhovor. Pak to je můj pravd? A jsme? Nemám nejmenší představu, o čem tam mluvíš, Gita. Jen proto, že jsem měla chvilkovou slabost. Já opravdu nevím, o čem tam mluvíš. Ale vzpomeň si, jak si říkala, že si, co se těch peněz týče, s v kancích. To já, ale docela by se mi líbila, kdybych s tím hrozimem mohla být v koncích na nějakém velkém pohodlném šasí lože, kde by se kolem mě točila spousta pěkných, silných muzkejch, kupovali by mi čokoládu a nabízeli různé pozornosti. Štěstí si za peníze nekoupíš, kita ta vím, já si ho chtěla jenom na pár týdnů pronajmout. Vzhledem k tomu, že už mám se stařenkou tu čest několik let, troufal bych si odhadnout, že má na mysli long, jakousi pohovku s jednou vyvýšenou stranou, na někž ve starých filmech plných nízkých vášní polehávaly mladé ženy v nedbalkách. Aneška vstala pozdě. V Fushichý stále ještě zněla hudba a oblékala se jako vesnu. Pro jistotu však nejdřív přes zrcadlo přehodila prostě radlo? jídelně bylo zhruba půl tuctu tanečnic, které se dělily o kousek celeru a hyhněli se. A seděl tam André. Byl ponořen do hudebního partu a něco s nepřítomným výrazem pojídal. Občas se zasněným výrazem zamával lžičkou ve vzduchu, pak ji odložil a udělal si pár poznámek polovině jedné podobné akce zahlédl Anešku a usmál se. Ahoj, vypadáte unaveně. No, trochu. Přišla jste o všechnu zábavu. Vážně? Byly tady zhlídky, mluvili s kdekým, ptali se na všechno možné i nemožné a každé slovo si hrozně pomalu zapisovali. A na co se ptali? No, jak znám hlídku, tak asi něco jako... Řekněte nám rovnou, udělal jste to vy? Ono jim to myslí hrozně pomalu. Ach bože, znamená to, že dnešní představení se nekoná? André se zasmál. Měl velmi příjemný smích. <laughs> Nemyslím, že by ho pan Štandlík mohl zrušit. Ani teď, když lidi padají jako mouchy. Proč ne? Lidi stojí obrovské fronty na vstupenky. Proč? Řekl jí to. To je nechutné, zamračila se Aneška. To mi vážně chcete tvrdit, že se sem ženou, protože by to mohlo být nebezpečné? Obávám se, že taková už je lidská povaha. Samozřejmě někteří z nich chtějí slyšet mistra Enrika Baziliku. A no, zdá se, že Kristýna získává stále větší popularitu. Vrhl na ní soucitný pohled. Mně to nevadí, vážně, lhala Aneška. Hm, jak dlouho už tady pracujete, André? No, víte, teprve pár měsíců. Já předtím jsem učil hudbě děti klačského serifa. A co vy si myslíte o duchovi? Pokrčil rameny. Musí to prostě být nějaký šílenec. Hm, nevíte náhodou, jestli nespívá? Jestli opravdu neumí zpívat? No, slyšel jsem, že šéfovi občas posílá takové drobné kritiky a připomínky. Některá děvčata tvrdí, že v noci občas zaslechnou někoho zpívat, ale ty si takový hloupostí dokážou na Aha, a nevíte náhodou, jestli tady nejsou nějaké tajné chodby? Podíval se na ně s hlavou nakloněnou ke straně. S kým jste mluvila? Prosím? Děvčata říkají, že tady je spousta tajných chodeb, ale také říkají, že výdají ducha každou chvíli a někdy na dvou místech současně. Ale proč by ho právě děvčata měla vidět častěji? A možná, že se rád podívá na mladá děvčata. Ty holky cvičí v těch nejnemožnějších zákoutích. Kromě toho polovina z nich hladem napůl ztrácí rozum. Vás duch nezajímá? Vždyť bylo zabito několik lidí, Víte, lidé říkají, že to mohl být doktor muzik futeral. Ale ten byl přece zavražděn. Mohl se oběsit sám. V poslední době propadal hrozným depresím. Ostatně byl vždycky podivín. Lidem dost lezl na nervy. Ale bez něj to bude dost těžké. Podívejte, tady jsem vám přinesl štost starých programů. Jsou tam i některé party a myslel jsem, že by vám mohly pomoct, protože nejste u opery dlouho. Aneška upřela nevidoucí oči na programy. Lidé odcházejí a první, co ostatní napadne, je, že to teď bez nich bude nepohodlné nebo složitější. Divadlo musí pokračovat. Tespidová kára jede dál. To říká každý. Lidé to říkají v jednom kuse. Často se přitom smějí nebo aspoň usmívají, ale pod těmi úsměvy jsou naprosto vážní. Nikdo ovšem nikdy neřekne, proč. Ale včera, když se sbor začal dohadovat o ten příplatek, bylo jasné, že ani jeden z nich vážně neuvažoval o tom, že by nevystoupil. Všechno to byla jen taková hra. Představení pokračuje. Sama už vyslechla celou přehršly historik. Slyšela o tom, jak představení pokračovalo, zatímco ve městě zuřil strašlivý požár, Stejně tak, jako když se na střeše opery usadil drak, nebo ve chvílích, kdy ulicemi táhly vzbouřené davy trolů, lidí a trpaslíků. Popadaly kulisy? Představení pokračovalo. Zemřel hlavní tenor? Pak je třeba oslovit publikum, najít v něm jakéhokoliv studenta zpěvu, který umí part a dát mu životní šanci, zatímco jeho předchůdce tiše chladne v zákulisí. Proč? Vždyť je to pro Boha jen představení, hra, nic důležitého. Ale představení pokračuje. Každý to považuje za tak samozřejmé, že už o tom ani nepřemýšlí, jako kdyby všichni zúčastnění měli v hlavě hustou mlhu. Na druhé straně někdo ji v noci učil zpívat. Tajemná osoba zpívala árie na jevišti v době, kdy už všichni odešli domů. Pokusila se představit si, že ten hlas patří někomu, kdo zabíjí lidi. Nešlo to. Možná, že už i ona má v hlavě nějakou tu mlhu a nechce, aby to šlo. Co by to muselo být za člověka, aby měl takový cit pro hudbu a přitom zabíjel lidi? Hostejně stejně otáčela stránky jednoho ze starých programů a najednou její oči upoutalo jedno jméno. Rychle prolistovala několik dalších programů. A tady bylo znovu. Ne v každém představení a nikdy v hlavní roli, ale bylo tady. Většinou hrál hospodského nebo nějakého sluhu. Walter Plíža? Řekla. Walter? Ale ten přece nespívá. Nebo ano? Pozvedla program a ukázala, co objevila. Cože? Och, jistě, že ne. André se rozesmál. A můj bože, to je takové příhodné jméno, pseudonym, řekl bych. Někdo musí zaspívat velmi malou roličku, nebo dostane zpěvák takovou roli, že by byl raději, kdyby si ho v ní nikdo nezapamatoval. Prostě v podobných případech se tady zapisují do programu jako Walter Plíža. Podobné jméno má většina divadel a využívá ho stejným způsobem, jako třeba Z.A. Skok nebo P.R. Ogáži a všichni jsou spokojení. Ale Walter Plíža? No, řekl bych, že to začalo jako žert. Podívejte, dokážete si představit Valtra Plížu na jevišti? V té jeho rádiovce s anténkou, co pořád nosí? A co si o tom asi myslí on? No, asi mu to nevadí, ale těžko říct, že? Od někud od kuchyně se ozval řinkot něčeho křehkého. Bylo to spíš takové do. Dlouhé, trhavé zařinčení, při němž si představujete, jak se naklonil vysoký sloup talířů. To pokračuje, když se je někdo pokouší zachytit. Rozvine se v zoufalé protitéma, když si ona nešťastná osoba uvědomí, že nemá tři ruce, a skončí klasickým Roin,,! roink, roink, roink, roink, jediného talíře, který se jako zázrakem nerozbil a teď se točí po podlaze. Pak zaslechli rozlobený ženský hlas. Valce plížo! Promiňte, paní Kramlíková, ta zatracená věc je připečená na okraj, pan V. Pavolíš ty hnusný hmyze? z se chřestění zametaných střepů a pak gumový zvuk, který bychom nejspíš mohli popsat jako spoink. No ale tohle, kam se to podělo? Já nevím, paní Kramlíková. A co tady dělá ta kočka? André se obrátil kanežce a obdařili zářivým úsměvem. Je to asi trochu kruté, řekl. Ten chudák kluk je trochu na hlavu. Nejsem si docela jistá, zavrtěla Aneška pomalu hlavou, že bych tady potkala jediného člověka, který by nebyl. Znovu se usmál. Já vím. Já tím myslím, že se všichni chovají, jako kdyby jediná věc, na které záleží, byla hudba. Příběh a zápletka nejsou důležité. Polovina těch příběhů je založena na tom, že lidé nepoznají vlastní sluhy nebo manželky jenom proto, že si vzali masky přes oči. Korpulentní dámy hrají role křehkých dívek. Nikdo se nechová normálně. Není divu, že každý s klidem přijal fakt, že zpívám za Kristýnu. Vždyť to je v porovnání s operou prakticky normální. To je prostě operátorní způsob myšlení. Tady by měl být na dveřmi nápis zanech rozumného myšlení kdokoliv mnou vcházíš. Kdyby nebylo hudby, byla by celá ta věc jediný, obrovský nesmysl. Uvědomila se, že na ní zírá s operním výrazem. Jasně, podle vás to tak snad není? Jde přece jen o to, aby představení pokračovalo, že? Ono je to všechno představení, že? Nemá to být skutečné, řekl André. Opera to není divadlo. Nikdo neříká... Musíte předstírat, že tohle je obrovské bojiště a ten chlápek v lepenkové koruně je skutečný král. Příběh je tady jen proto, aby vyplnil čas, než začne další píseň. Naklonil se ku předu a vzal je za ruku. Musí to pro vás být dost hrozné. A nežky se v životě nedotkl žádný muž, snad s těch, kteří ji odstrčili, aby ji mohli sebrat moučník. Odtáhla ruku. No, hm, měla bych jít cvičit, řekla a cítila, jak se začíná červenat. Tu roli jody jste zvládla opravdu skvěle, řekl André. Já, víte, mám soukromého učitele. Tak ten musel operu opravdu studovat, to musím říct. Myslím, že studoval.